واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيّه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فلندريمي وادوريمي يتقون ومت الله جل جلاله Ate falenderojmë dhe vetëm për e ti nëndim dhe falje kërkojmë Adhurojmë Allahun gjelle gjelalu hu se është i vetëmi që meriton të adhurohet dhe skazët përveçti Po aqa bekimet, meshira, mirësit, selatet, selamet, qofshin bi më të dashurin tonë Dhe tuajin Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem Bi familjen e ti, bi shoket e ti i dojm dhe i çmojm edhe të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojn rrugën e tij deri në ditën e gjykimit të nderuar besimtarë Allahu xalla jalalu huna porosit në Kur'an duke thënë ja ayuha alladhina amanu ttaqullaha haqqata qatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun o ju besimtarë o ju besim, besim ndrej keni frik zotin tuaj me frikte sinqert dhe mos vdesni ndryshe vetëm se duke qen musliman Dersamohamedi sallallahu alaihi wasallam bona udhzon dhe këshillon se fjala më e mirë dhe më e drejtë është fjala Allahu xhalla xhelalu. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi dhe rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar të pranishëm, të nderuar vëllezër muslimanë, sot me lejen e Allahu xhalla xhelalu do të flasim për gjeneratën e cila nuk përsëritet më. Sot do të flasim për më të zëdhurit e këtij ummeti pas pejgamberit walehisullatu wassalam. Sot do të flasim për një grup njerëzish që Allahu xhellahu xelaluhu i lavdroi në Kur'an edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i veçoi me hadithet e tij. Sot do të flasim për ata që garuan për xhenetën e Allahut azza wa jall dhe ishin të përgëzuar me fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sa ishtijal. Sot do të flasim për burrat e këtij ummeti të cilët i lënë grat fëmit, e lën pasurinë, lën vendlindjen e farafisin për ta gëzuar sot ne kët islam, e kët fe, kët dinë dhe mirësitë e tij. Sot do të flasim për fjalën e Allahu xhella xjalaluhu në Kur'an kuthet Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari rahma'u bainahum. Muhamedi është të dërguar i Allahu të azze oqel, në dërsa ata që janë më të, pra janë të ashtë për kunder jo besimtarve, janë të but e të mëshirëshëm daj me zveti. Sot dhe të flasim për ata, si që ka thënë Abdullah i bin Mesudi radi Allahu anhu, se Allahu Gjelle Gjelalu hu shikoj në zemrat e kryesave, dhe e gjeti zemrën më të pasur dhe zemrën më të mirë dhe më të dëvatshme, E cila ishte zemra e Muhamedit aleyhiselatu vesselam dhe at e zgjoldi për më i dërguar librin më të famshëm, më absolut Kur'anin e famlar. Pastaj shikoi edhe në zemrat e robërve të tjerë dhe zgjoldi zemrat e sahabëve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shushtrimin e më të dashurit në ruzullin tokësor Muhamedit aleyhiselatu vesselam. Është pyetur Abdullah ibn Mesud radiallahu anhu për një ajet që Allahu xhallaluhu thot në Kur'an Kullil hamdu lillahi wa salamun ala ibadih allazhin astafa Allahu khayrun amma ju shrikun Thuaj falendrimi ta kon Allahu jelle jelaluhu e shpetimi qoft ndaj robër vëtëti që aj i zodhja ta është pëjë të rithan jebna Abbas kush është përqëllim në këtë ajet me fjale në Allahu jelle jelaluhu e shpetimi qoft ndaj robër vëtëti që aj i zodhja ta Tha vallahi tha, vallahi tha, ata janë shoket e Muhammedit a.s. Dhezër musliman, Allahu gjelle gjelalu hu zë gjodhi për më të dashurin dhe më të mirin pejgamberin a.s. Shoket e ti të cilet janë zahabet, ata arriten dhe kishin vleram e të cilet i kaluan ata që ishim para tyre dhe ata që vinë pas tyre. Allahu gjelle gjelalu hu lavdroj ata në librat e me pashëm qelor, Allahu azze o gjelë për ta ka thënë në të uratë, Si ma hum fi vëgjuhihim min e thëri së gjud Dhalike me thëlu hum fi të tëvrat Allahu i të cëj ata në Kur'an duke thënë Në fityrat e tyre, shihen shenjat e gjur me sësej se gjdes Për shkrimi të cilsis e tyre është në tëvrat Ndërsa në ingjil, Allahu gjelle gjelaluhu tha për ta Wa me thëlu hum fi l'ingjil Ata janë si një farë, e mbjellë, kumbinë filizi i vetë, e ajtë rashët përforcoët dhe qëndronë në trangun e vetë. Ndërsa Allahu Gjelle Gjelalu hu për shkrymin e tyre në Kur'an, e quajti me cilësi të ndryshme për e tyre, të rahum rukën su gjeda, ata ishe në ruku dhe në sejgjde. Shokët e Beqamberit alayhi salatu wassalam, Allahu jalla jalaluhi itil itil se në Kur'an dhe duke thënë ata ishin duke bërë ruku, duke bërë ruçu për Allahun jalla jalaluhi dhe sejdë në fytyrën e tokë për Allahun azza wa jall. Vëllezër të dashur, të para selefet i kanë mësuar fëmite të tërë dashurin e tëre, sahabëve shogët e pejgamberit a.s. dhe biografin e tërë, thot imam Maliki, r.a. na kanë mësuar ti dojmë Ebu Bekrin dhe Omerin, sikur se na mësonin një kaptin nga Korani famlartë. Ata e dojshin Muhammedin s.a. më te përse vetë vetën e tërë, e respektojshin dhe e dëgjojshin në gjdo punë, thot Ibn Tejmi, r.a. Të gjithat e mira që i posedojmë deri në ditën e kiametit, Janë bërëqet i sahabëve të rësullullahi të salallahu aleyhi wa sallem A thua valë nuk javlen me i dasht Shoket e pejgamberit aleyhi salatu wa sallam Të cilët Allahu gjellë gjelalu hu është iknachur me ta Dhe ata janë të iknachur me Allahu në azze wa gjell E pejgamberi aleyhi salatu wa sallam I vlerësoj dhe i përgëzoj Duk e qenë gjadë dhjetë për tyre Duk e thënë se ju jeni në gjennetet a Allahu dhe azze wa gjell Të ndërruar të ndërshëm Dora e Talha ibn Ubaydillah është tkëputur duke e mbrojtur Muhamedit alayhi salatu vesselam, ndërsa Khubaybi thonte, nuk dëshiroj unë të jem me familjen time e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke luftuar në rrugën e Allahut azza wajel. Sa'id ibn Muadh, kur e pranoi Islamin ishte 30 vjeçar, kur vdiq ishte 36 vjeçar, ndërsa ai tha pejgamberit alayhi salatu vesselam, mëm nga pasuria jon sa dëshironim. Dhe len nga pasuria jonë sa ti dëshirën Se valahi e billahi Ata që ka e merë nga ne është me dashur për ne Se sa atë që ka e lem për ne Thot Amr ibn al-Abbas Nëse isha pyytur për kjo të rëguar Për dhe për shkruar Muhammedin a.s. Nuk dhe ta bëja dëtë Unë nuk kam mund të shikoj nësy Për shpak, respetit dhe dashurit Se kam pas për Muhammedin a.s. Sa her kam shiku në fetyren e ti kam çorë dhe syt, mu kanë mbushur me lot. Vëzhgët e ndershëm. Ata ishin modest, të but, të mëshirshëm. Allahu i celsoj ata në Kur'an rahamau bainahum, të mëshirshëm ndër me veti, të mëshirshëm mes vete. Fath Hasani radi radiallahu anhu e ka parë Osmanin duke fjetur në një skaj të xhamisë, askush nuk ishte afër tij. Këtë e bënd të gjërë sa ishte khalife, emirul mu'minin, o dhe hetë si kryetari muslimënve, thot e kam par duke fjetur në një skaj të gjamis. Edhe pe gamberi a.s. I donë të ata, shoket e tirë dhe urdhraj të duhen, dhe bëri dashurin, ndaj tyre iman dhe besim. Thot pe gamberi a.s. Ajetul imani hubbul ansarë, Shania besimit, e imanit, është me i dashët shokët e Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Wa ayetun nifakë i bubhëdhu l-ansar Në dërsa shania nifakët dëftërzis, hipokrizis është me i urejt shokët e pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam Në të njëtën ko, pegamberi aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam Po atërhek vrejtën umetit e ti Dukë thëmë, la të subbu ashabi mos ishani mos i ofendoni shokët e mi sahabët e mi vallahi allahojallahu jallaluhu është i kënaqur me ta eda ata janë të kënaqur me allahun jallahu jallaluhu dhe janë të përqëzuar me xhennet radiallahu anhum waradhu an wa a'dallahum jannatin tajri min tahtaha alanhar khalidina fiha abada Sot Allahu xhallahu xjalalu ata jan tek naçur ma Allahum dhe Allahu është i kënaqur me ta dhe Allahu ka përgatitur për ata xhennetet në të cilat rrjedhin lumënet aty do të jenë për gjithmonë ka thënë Ibn Hazim sahabët e tij pa përjashtim janë në xhennet të Allahu xhallahu xjalalu o ju muslimanë përmendja vlerave të tyre është vacip më përmend fletrat e Resulullahit edhe shokëve të tij është vacip Ngritja dhe lavdërimi i tyre është besim, është iman, ndërsa dashuria ndaj tyre është adhurim. Allahu i lavdron me sinqeritetin e tyre në, në punë dhe që ata nuk kërkojnë asgjë përveç kënaqësisë së Allahu xhalla xjalalu humbita, thot Allahu xhazza ve xjal li lfuqara al mujahirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim Jebët e gunë e fëtlem min Allahi wa ridhwana. Ajo prunë u takon muha gjirve të varfër të cilët u dëbuan prej shtëpive të tyre të dhe prej pasurisë të tyre duke kërkuar mirësit dhe knatësit e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Përgambiri Alehi Salatu Veselam thëtë, Wallahi si kurse dikush prejuve të jebët e sa kodra u hudit ari argëndë, nuk do të mbrin të vlerën e tëre, e asa dora, e asa gjysma e grushtit të tëre. Sikur se dikush tjetër jo për i tëre, jo për i shokve të Muhammedit a.s. Kishtë me shpenzu sa kodra u hudit, ari, nuk kishtë me mbrin sa dora e ti, e asa gjysa e ti. E gjithë kjo, se ata ishin shëqrusit e për i gamberit sallallahu a.s. Dhe për sinceritetin që kam pasur në të uhid, Të uhidi është i dukshëm në punët e tyre të të A nuk e kini vrejt të uhidin Në kohën e Abu Bekrit Radiallahu anhu Kur vdish pe i gamberi Për të cilën njerëzit u revoltuan Ndërsa dul Abu Bekrit duke thënë Mënkene jaqbudu Muhammeden Fa inë Muhammeden qëtë mandë aji cili e ka respektu peygamberin, aji cili e ka dërsh të dhe e ka dëgju peygamberin, a.s. leta din se peygamberi ka vdek, o men kene i aqbudu Allah, aji cili e ka falenduru Allahun, aji cili e ka adhuru Allahun, jelle celaluhu, fe inna Allahe hayyun la imut, Allahu jelle celaluhu ësht ijal dhe nëbdes. Kur Omeri radhiyallahu anhu e pa gurin e zitha, vallahi un e di që e gurin nuk më bën dëm as do bi, mirëpo sikur se mos ta kisha parë Muhamedit alayhi salatu wassalam çte ka puf, nuk te kisha puhur as un. Thot Ibn Omeri, imani në zemrat e tyre ishte më i madh se kodrat, në netët e tyre lexim dhe namaz. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, un idi disa shtëpine të cilat ngritet zëri kuranit gjatë natës, ata për Allahun falleshin gjatë natës. Fut Allahu Jalla Jalaluhu perta dhe per mësuesin e turë Muhamediun alayhi salatu wassalam. Fat Allahu Jalla Jalaluhu perta dhe per mësuesin e turë dhe edukatorin e turë Muhamediun sallallahu alayhi wasallam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayn wa nisfahu wa thuluthahu ta'ifatan min alladhina ma'ak. Zoti i E disë ti dhe një grupi atyre që, jeni me ty, që janë me ty E kaloni në adhurim Më pak se dy të tretat e natës Ose gjysmen e saj A një të tretën e saj Ebu Bekri nuk e përmban të vetën e ti Nga të qajturit kur leghohe i kur anë Omerit ju të qojke zëri ti I qajtjes pas tre safave Ishi njërë të cilët garonin Për pun të mira dhe të mbara Ebu Bekri para namazit e sabahit të bja gjënazëtën, e përcollë një gjënazë, e ushej një të varëfër, e vizitoj një të smurë, dhe është gdhindur duke agjerur për hirtë Allahu gjëllë gjëllë hu. Dhezërë muslimanë, por i dërguar i Allahu të se bashku, me të edhe ata që besuan, luftuan me pasurin dhe veten e tyre, dhe atyre u të akuan të gjithat e mirat, ata janë të shpetuarit. Allahu ka përgadit për ta gjënete që në të rjedhin lumenje, Këtë do të qëndrojnë për gjithmonë, aji është suksesim e imalliture Ata ishin më të zedhurit e umetit e Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam Thot pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam për ta Khairu ummeti karni më të miret e umetit janë shekulli im Allahu a mëncojt e ishin shokit e pejgamberit aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam Mu përketin gritje dhe i veqojnë Ka thënë kadi ija vlerën e shuqrimit me pejgamberin aleyhi sallallahu aleyhi wa sallallahu Nuk e barazën as një vej për as një pun Dhe nuk mund të arish pozicionin e tyre me as gjë Nuk mund t'i kalën ata askush për vlerën që e kam pas Thot ibnikevthiri, rahimohullah Atyre i përkasin vlerat, plëtsimi, imani dhe digniteti Që askush nuk mund t'i arin nga ky imet Dhe zër të ndëruar Thot pejgamberi Alehi Salatu Ves Salam Men e habbehum, e habbehuullah Aji cili i donë shokët e mi Allahu gjelle gjelalu hu e donë atë Wa men abgadahum abgadahullah E aji cili i oren shokët e mi edhe në në qman Allahu gjelle gjelalu hu e oren atë njëri Në mesin e tyre ishte sidik i sinqerti I cili i forcoj dhe i ndihmaj muslimanit Pas bdekese Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Në mesin e tyre ishte udhëhet si i dry, i dyt, i drejt Umar al-Faruq që shëjtani largohin nga ruga kër ështën të atë, i treti të tëre, ishtë a i njeri që me laikete Allahu Celle Celalu hu, tërpërahëshin për e ti, ndërsa pëll për Alimën, rradi Allahu anhu, thot pegamberi a.s. yuhibbë Allahe vë rasule, Alimë e donë Allahun dhe të dërguarin e ti, vë yuhibbëhullah, edhe Allahu Celle Celalu hu, e pegamberi a.s. e dojnë atë. Dhe zërët ndërshëm, Keni një të që hadithën e pejgamberit Alehi Salatu Asselam, për këta bura të mlaj, kur ishin bashkë me Muhammedin Alehi Salatu Asselam në kodrën e Uhudit, dha jo kodrë e madhe është dril nga këta bura e pejgamberi Alehi Salatu Asselam, po i thotë, o skun, o thbut, ja gjebel, forcovë dhe përqëndra o kodrë Ahudit, se nuk është me ty përvesi një pejgamberi dërguar dhe një i sinqertë dhe dy dëshmor ka pas fjallën për Ebu Bekrin Omerin edhe Othmanin radiallahu anu Ndërsa është drilur arë që i Allahu të azze o gjel Për vdekjen e saadim një muavit Aj që i donë ata, Allahu dhë të ngrit Figura që Allahu zhjodhi për pegamberin a.s.w ish ndihmosit më të mirë e bartën islamin dhe e shpërndan atë Allahu i shpërblef për kontributin e tyre sa të ekzistojnë Islami dhe muslimanët. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li walakum walisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Athem këtë fjalë dhe kërkoi falje për vete dhe për ju. Kërkoni faljen e Allahut xhallalu xjalaluhu, subhanahu wa ta'ala, është mëshirues dhe falës i mëshirë. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala. E falëndërojmë Allahun qëlle gjelaluhu, bëkimet a Allahu qofshin bi Muhammedin alihi salatu wa salam. Të ndëruar vë dhëzër, pasi që kanë shkuar sahabët, shokët e pegamberit alihi salatu wa salam, jam paracitur së prova fit në erisi në femton, ka thënë pegamberi alihi salatu wa salam. Kur të shkojnë shoket e mi, i metit tim ka me i ardh ajo që i mundon. Kur të shkojnë shoket e mi, pra kur të vdesin shoket e mi, i metit tim ka me i ardh ajo që ka i mundon. Pra ta që nuk i kanë arit sahabet, vlenë dashuria, për mendja, pasimi, ledzimi biografisë për të qenë me ta dhe për të bashkuar me ta. Pra për të gjithë ne për të cilet nuk i kemi mbri dhe nuk i kemi arit sahabet e rësullullahi të alehi salatu wasalam fizikisht, Për ne është dashurian dhe tyre Për mendje tyre Pasimi i hapa dhe tyre të Ledzimi i biografis dhe historis Për të qenë me ta dhe për të bashkuar me ta Se e la rëgjulunin në bie sallallahu alaihi wasallam Ani saati faqal Erd një njerit e pejgamberi alaihi salatu wasallam Dhe i tha Ja Rasul Allah Me të saa Kur është kja meti o Rasul Allah Kur ka mu bët Katastrofa dhe kataklizma I tha pejgamberi a.s. O madha a adet të leha E qka ki përgadit i për a dit që pobyt A jo dit ka ma ardhë pa dyshim Mirë po a ke përgadit i qka A je bëgati për a dit Tha ka lë lashej Jo vë Allah i tha që në përgadit Kur gjohë tha s'kon bëhë hazër Përveç që un e dua Allahun Edhe pejgamberin e ti I tha pejgamberi a.s. Entë me amën ahbëbte Ti do të jesh me atë në ditën e Kiametit që i ke dashur. Kande i ke dashur Allahun edhe Muhameditin alayhi salatu vesselam. Nemes ne turajisht ai neshi Anas ibn Malik radiallahu anhu oza fa inni uhibbu Allah. Fa wallahu yu ndeshmoj se dua Allahun. E dua Muhameditin alayhi salatu vesselam. E dua Ebu Bekrin, e dua Omerin Dhe shpresoj të jem me ta për dashurinë që, si që kam ndaj tyre, wa illam a'malu bi mithli a'malihim, edhe pse un nuk kam punuar sikurse ata që kanë punuar. Shpresoj të jem me ta, edhe pse puna ime nuk është e njëjtë sikursa e tyre. Edhe ne po thojmë vallahi në këtë moment edhe në këtë çast të gjithë. Vallahi ne dojmë Allahun xhelle xjalaluhu, e dojmë Muhameditin alayhi salatu vesselam, e dojmë Abubekrin, Omerin, Osmanin alih, edhe gjithë sahabët e Rasulullahit alayhi salatu vesselam dhe shpresojmë me kon me këtë ditën e kiametit në xhenet e Allahut xhallal xjalaluhu edhe pse punë të nuk i kemi sigurtë tyre. Qale Bishrul Haris, thot Bishr ibn Haris, puna më e mirë për mua është dashuria e shokëve të Muhamedit aleyhis salam. Për këtë mos hezitojmë. T'amsojmë vetveten tonë me i dashur shokët e Muhamedit aleyhis salam. T'amsojmë familjen tonë se duhet me i dashur Ebubekrin, Omerin, Usmanin e Alin, për të cilët për të cilët xhia të Sodit Rafidit, ata në siri po imbysin dhe zritan për shkaks që e thojnë La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, e thojnë shahadetin, e nuk thojnë se Alia është i dashuri Allahot në shahadet. Dhe zritonë siri sëtë, vritën e masakroon për kuj, për këtyn e njëzve të ndoturët e fliqur, të cilët nuk i dojnë shokët e pejgamberit Alehi S.A. Të cilët i akuzojnë shokët e pejgamberit Alehi S.A. E më madhësia kjo e, ma e akuzoi nënën e besimtarëve Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anh etjë lakashën gruaja e pejgamberit aleyhi salatu vesselam. Vazh tetëruar sot ditë e xumë që pejgamberi aleyhi salatu vesselam ka thënë, "Kush salli alihi salatën sallallahu biha 10, ai cili më dërgon mua një salat, një selam, një bekim, një meshirë, një paq, Allahu xhella xjalaluhu do t'ja dërgoj atij 10 dhe do ta mëshiroj ata 10 herë." برموس هيجيتوني مران صلوات و مقو صلاة السلام شوم سيدموس نديكن ا صوديت بر محمدين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد و بارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك عد الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر اخواننا في سوريا يا رب العالمين اللهم انصرهم وثبت اقدامهم يا رحمان ويا قوي ويا عزيز اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت, جعل وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم يسر امورنا واستر عيوبنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون